Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 29. Подробиці прогулянки в сутінках. Тепер ми бачимо, що до різних властивостей характеру Бадшабе-Евердін домішувалася і неросудливість. Рисиця була, в очевиді, і непритаманна. Занесла її стріла Амура, і ця риса увійшла її у її плоті кров. Пронизала всеньку її істоту. Ясний бачебен розум не дозволяв їй цілком улягати вилінням жіночої натури. Та натура ця була надто вже сильна, щоб улягати вилінням розуму. Важко сказати, що найбільше дивує в жінці супутника її життя. Схильність вірити за певне облудним лестощам чи недовіра до правдивого осуду. Бачеба кохала троя, як може кохати упевнена в собі жінка, коли вона губить свою певність. Якщо жінка з сильним характером безрозсудно зрікається своєї сили, вона стає безпомічніша від найслабшої, якій нема чого зрікатися. Безпомічна вона бодай тому, що вперше усвідомлює свою слабкість. У неї ще немає ніякого досвіду, і вона не знає, як тут бути. Їй невідомі були хитрощі і виверти, до яких удаються закохані. Хоча вона й була особа світська, життя її спливало у світі, де вузьке товариство – де зелені килими лук, де тільки корови бродять і віє вітер, де мирна родина кроликів живе за вашим тином, де ваші сусіди – мешканці села і де розрахунками клопочуться лише на ринку. Їй незнайомі були умовності так званого доброго тону, що водяться в товаристві. А про неписаний статут розпусників вона й гадки не мала. І якби вона могла висловити свої невиразні уявлення про цей предмет, втім цього вона і не робила, Толебондій дійшла б до висновку, що радше повинна улягати безпосереднім спонукам, ніж тверезому глуздові. Вона кохала зовсім по-дитячому, і якщо почуття її палало, як літня спека, воно було свіже, як весна. Закинути їй можна було тільки те, що вона не намагалася вдумливо і обережно дослідити своє захоплення, і не дошукувалася, до чого воно призведе. Все недобре в особистості Троя було приховане від жіночих очей а все привабливе, висцеллене на показ. У простодушного оука навпаки. Недоріки так і били у вічі, а чесноти були в глибині. Немовкоштовна руда в надрах землі. Батшибена поведінка наочно показувала, яка існує відмінність між коханням і повагою. Вона охоче балакала зліді про Болдвода, коли ним цікавилася, та в почутті до троє зізнавалася лише собі. Габріель помітив їй пристрасне захоплення, і, обходячи пасовище, з тривогою про нього думав цілісні дні, а часом і ночі. Раніше він потерпав одмук нерозділеного кохання, та тепер почав ще дужче потерпати, побачивши, що батчобі загрожує лихо, і його особисте горе відступило на задній план. Це підтверджувало відоме спостереження Гіппократа, що один біль гамує інший. Якось увечері йому випала слушна нагода – Батьчева вийшла погуляти межею серед пшеничних ланів. У сутінках Оук попрямував тією ж межею і незабаром зустрів Батьчеву, що поверталася з прогулянки. Вона видалася йому дуже сумною. Пшениця вже піднялася високо, межа була вузька і скидалася на глибоку улоговинку поміж колоссям. Двоє не могли пройти поруч, не столучившись біжжя. Йок відступив, пропускаючи Батьчеву. "Ох, це ви, Габріелю", сказала вона. «Ви, я бачу, теж гуляєте. Доброго вечора!» «Я надумав піти вам назустріч, Пора вже пізня», – мовив Габріель. Батшаба швидко прослизнула повз нього, а він повернув назад і пішов за нею. «Дякую вам, але я не боягузка». «Ясна річ, ні, але в наших місцях часом вештаються небезпечні люди». «Я їх жодного разу не зустрічала». З дивовижною для нього хитростю Оук уже збирався зарахувати галантного сержанта до розряду небезпечних людей. Але тут він зрозумів, що це досить таки незграбний прийом, і буде нечемно з нього починати. Довелося змінити тактику. «Вас, напевно, зустрів би один чоловік, та його зараз немає», – почав Габріель. «Це я про фермера Болдвуда. Ось я і подумав, чи не піти мені». «Он як?» – вона йшла, не повертаючи голови. Деякий час чути було тільки шурхіт її сукні, що зачіпала тяжке колосся. Потім вона заговорила, і в голосі її почулося роздратування. «Я не зовсім розумію, чому ви сказали, що пан Болдвуд б мене б зустрів». «Та це я, панно, щодо вашого з ним весілля, адже ви, мабуть, і дружитеся. Всі про це говорять. Вибачте, що я так напростець вам виклав». «Це неправда», – відрізала вона. «Ніякого весілля не буде». Габрієлю здалося, що тепер можна висловити без натяків свою думку. Хай там люди кажуть, пан Евердінь, у нього серйозні наміри. Бачебі, так і кортіло обірвати розмову, заборонивши оуку зачіпати цю тему, але вона усвідомлювала всю хиткість свого становища і пішла на хитрість, щоб урятувати свою репутацію. Коли ви вже заговорили про це, почала вона з жаром, я постараюся спростувати ці неправдиві чутки які мені вкрай неприємні. Я нічого не обіцяла пану Болдводу. Я ніколи не мала до нього ніяких почуттів. Я ставлюся до нього з повагою, і він дійсно запропонував мені стати його дружиною. Але я ще не дала йому остаточної відповіді. Щиро він повернеться, я відповів йому, що ніколи за нього не вийду. Певні люди помиляються. Саме так. Ще днями вони говорили, що вимовляв «з ним граєтесь», а ви поспішили довести, що для вас це зовсім не забава. Тепер вони кажуть, що це, як видно, не забава, а ви мені прямо говорите. Що я з ним бавлюся, хочете ви сказати? Так, я вважаю, вони говорять правду. Не зовсім так, я не бавлюся з ним, але мене з ним нічого не пов'язує. Тут Оук змушений був висловити свою думку про суперника Болдвуда, і це вийшло у нього не зовсім вдало. «І треба ж було вам, панну, зустрітися з цим сержантом Троєм!» – зітхнув він. Башаба прискорила і одразу ж сповільнила крок. «Чому?» – вихопилося в неї. «Він не вартий вашого мізинця!» «Хтось доручив вам це мені сказати?» «Ніхто!» «Тоді нам краще не чіпати сержанта Троя!» – сухо кинула вона. «Але все ж я повинна сказати, що сержант Трой – людина освічена і гідна будь-якої жінки!» Він шляхетного походження. Те, що він за, за освіту і за походженням вищий від рядових солдатів, аж ніяк не говорить на його користь. Мені здається, він котиться під гору. Не розумію, як це стосується нашої розмови. Пан Трой зовсім не котиться під гору, він на голову вищий від інших, і це говорить про його переваги. Мені здається, що це людина без сорому і совісті. І я прошу вас, пану, не водіться ви з ним. Послухайте мене бодай раз у житті, єдиний раз. Може, він і непогана людина, від душі бажаю, щоб так воно й було. Але якщо ми до ладу не знаємо, що він за один, то краще обходитися з ним так, наче він і справді недобрий чоловік. Адже воно буде безпечніше для вас. Заради Бога, не довіряйте ви йому. А чому, дозвольте дізнатися? Вояки, хлопці ні в року, але цей мені не до душі, переконано провадив Олк. Правда, він вправний у своєму ремеслі, Може, тому він і збився з пуття. Для сусідів він диво, а для жінок – згуба. Заговорить він з вами, а ви йому здрастуйте, а самі відверніться. А як побачите його, передіть на той бік. Якщо він пустить вам у якийсь жарт, вдавайте ніби не розумієте, в чому сіль. Не здумайте всміхнутися. І при нагоді відгукніться про нього перед людьми, які, напевно, передадуть йому на ваші слова. Оце вже навіжений, або цей сержант, як його там. А можна і так. Та він з родини, що розорилася дотла. «Не грубо йому, але покажіть, що да, вам до нього немає ніякого діла, і він отчепиться од вас». Спійманий на різдво снігур не б'ється у шибку, як забилося серце бачеви. «Чуєте? Чуєте, я не дозволю вам так про нього говорити!» «Ніяк не збагну, чому ви завели мову про нього?» – вигукнула вона обурено. «Я знаю одне. Знаю, що він глибоко порядна людина, часом навіть відвертий до грубості. Він завжди говорить правду в очі». Ого! Він трохи не гірший від інших чоловіків нашої парафії. І він часто ходить до церкви. Так, ходить. Боюся, що там його ніхто не бачив. Я вже, напевно, не бачив. Це тому, що він непомітно проходить в бічні двері старої дзвіниці, тільки почнеться служба, і сидить у темному куточку на хорах. Гарячкувала вона. Він сам мені сказав. Цей вагомий доказ чесноти Троя вразив слух Габріеля, як тринадцятий удар розхлябаного годинника. Він одразу розкусив у чому справа, і аргументи Батчаби втратили в його очах всяку вагу. З болем у серці Оук переконався, що Батчаба сліпо довіряє Трою. Схвильований до глибини душі, він відповів твердим тоном, але голос його раз у раз дривався, хоч він щосили намагався надати йому твердості. «Ви знаєте, господине, що я кохаю вас і досконно кохатиму?» Я сказав про це тільки для того, щоб вам стало ясно, що я вже ніяк не можу бажати вам зла. Ну й досить. Мені не пощастило в гонитлі за грошима і всякими там благами, і не такий уже я дурень, щоб домагатися вас тепер, коли я зубожів і вам не рівня. Але бачу, бо, мила моя господине, прошу вас про одне, щоб зберегти повагу найметів та із простої жалості до поважного чоловіка, який кохає вас не менше, ніж я, остерігайтеся ви цього солдата. «Припиніть, припиніть, припиніть!» – крикнула вона, задихаючись. «Ви для мене дорожчі від усіх моїх власних справ. Дорожчі від самого життя!» – провадив він. «Послухайте ж мене. Я старший од вас на шість років, а пан Болт на десять років старший од мене. Подумайте ж, подумайте, поки ще не пізно, адже ви будете з ним, як у Бога за пазухою!» Згадка Оука про свою любов трохи пом'якшила гнів, викликаний його втручанням. Але Батшоба не могла йому пробачити, що його турботи про її благо, Зумовлювалися його гарячим бажанням одружитися з нею, а головне її обурював зневажливий відгук про троя. «Їдьте звідси, куди хочете!» – вигукнула вона. Оук не міг бачити, яка вона бліда, але хвилювання її видавав тремтячий голос. «Вам не місце на моїй фермі. Я не бажаю вас більше бачити. Прошу вас, їдьте!» «Дурниці!» – заперечив Оук. Уже вдруге ви збираєтеся мене розрахувати. Але що з того? Збираюся? Ви поїдете, сер. Не хочу слухати ваших нотацій. Я тут господиня. То мені збиратися? Яку ще дурницю ви мені піднесете? Ви обходитесь зі мною, ніби я дик. Тома або Гаррі. Але ж ви знаєте, що недавно моє становище було не гірше від вашого. Їй Богу бачу, бо ви забагато собі дозволяєте. І потім вам самі ясно, що як я піду, то ви потрапите в таку халепу, що не виберетеся з неї. Хіба що обіцяєте мені взяти тямущого управителя або помічника або ще кого-небудь? Я відразу ж піду, тільки не ви мені це пообіцяєте. Не буде в мене ніякого управителя, я стану, як раніше, сама вести господарство. рішуче заявила вона. Добре вже. Ви потім самі станете мені дякувати, що я лишився у вас. Хіба жінці впоратися з фермою? Але, знаєте, я не хочу, щоб ви вважали, що чимось мені зобов'язані. Зовсім не хочу. Я просто роблю, що можу. Деколи я кажу собі, що був би щасливий, як птах, що вирвався на волю, якби пішов від вас. Не думайте, що мені до душі бути попихачем. Не для цього я був народжений. А все-таки мені буде дуже гірко, коли ваше господарство зійде на нівець. Адже цього не минути, якщо ви поставите на своєму. Не люблю вивертати душу на виворіт, але відтак зухвало зі мною обходитися, що, мимоволі, викладеш те, що й в інший час не сказав би. Бачу, що пхаю носа куди не слід, але ви ж знаєте, як справа йде і хто вона, жінка, яку я без пам'яті кохаю і до того здурів, що забув про чемність. Бача ба в глибині душі поважала Оука за його сувору відданість, яку його тон доводив переконливіше від слів. Вона пробурмотіла крізь зуби, що він може залишитися, Потім додала голосніше. «А тепер йдіть звідси. Я не наказую вам, як господиня, прошу вас, як жінка. Сподіваюся, у вас вистачить чемності послухатися мене». «Ясна річ пану Евердін», – м'яко відгукнувся Габріель. Його здивувало, що вона попросила його піти, коли сварка вже скінчилася, і вони перебували в цей пізній час на пагорбі далеко від всякого житла. Він зупинився і простежив за нею очима. Незабаром її силует стало чітко видно на тлі неба. То він зрозумів із звідчує ему серці, чому вона так намагалася звільнитися від нього. Полю з нею виросла інша постать. Звісно, це був трой. Оук боявся, щоб часом не підслухати їхньої розмови, хоча його відокремлювали від закоханої пари добрі 200 ярдів. Тож він обернувся і попрямував додому. Габріелю рушив через складовище, проходячи повз двіницю. Він згадав слова бачеби про доброчесні звичаї сержанта непомітно пробиратися до церкви на початку служби. Підозрюючи, що вузенькими дверима, що провадили в нахори, вже давно ніхто не користується, він піднявся по зовнішніх сходах на верхній майданчик і став оглядати двері. На північному заході ще не згасла вечірня зоря, і в її блідому сяйві він побачив, що пагони плюща, перекинувшись зі стіни, простяглися по дверях за кілька футів, і спили легкими гірляндами дощату панель з кам'яним косяком. Це свідчило про те, що двері вже давно не відчинялися.